Nu uitați să de la să lăsați un comentariu și să lăsați mi comentariu și Ziceam că mai găsesc. <laughs> dar se putea, sache, s-o supă pe cocoană a crivița. Bine, ai făcut că și așa e destul de supărată. Nu am invitat arăt pe nimeni, dar de tine când i-am zis? Supărată? Tocmai acum de sărbători? A, de, da, de ce stai? Hai să căutăm o sănăie, că te văd cam înghețat. Da, <laughs> bravo, nenestasache. Păi, stai să spun pun tai că să vezi istoria. Mm. Îl inchipuiște să mă așerca. Câteva zile, nene Andrei, senatorul. Știi cât ține el la familia noastră? Sigur că știu, se poate. Așa că vine dumnealui, ca după obicei, la noi și zice: Hei, vigilant, vigilant! De! s Unde eram? Veni să-i nene Andrei, pe la dumneavoastră. Da, dar așa. Vine și zice.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 Și cum ziceam, scoate și scoate și scoate și dă la cadouri. Și mie și la copii și acriviții. Nici o sanie liberă ca un făcut. Acriviții dă un inel cu brilențel de toată frumusețea. Ce spui? Stai să vezi răci, Ieri dimineața eu lipseam de acasă. Vine Mișul, profesorul. Mișul nostru, care îi meditații la băieți. Dar știu cum nu. Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță Băieții se potrivise că plecasă la soră mea mândi, ca să o feritisească de sărbători Ca un făcut, domnule, nu altceva Cum adică? Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță Cine moșă? Cine strigă? Și acum când încapă măseaua după o sanie, ia-o de unde nu-i <laughs> Știi ca e <laughs> Unde țineam? Da, da, da, cu venirea lui Mișu Da Nu-s băieci nu-s Profesorul se duce Dar neva să-mi-a pleacă și ea să târguiască de ale casii câte ceva Că știi, dacă le lași toate pe ajun Nu le mai poți priditi Birzar! di o di oprește Sania! Bine că a Haine, ne-ne să am În popatatul Hai, dimăroși! Vine, vine! Mă întorc eu acasă, îmi spune fata că s-a dus conița pe întârg. Zic eu, bine. Dacă luam câte-o țiguriță și iată, ne încălveam. Stai, stai, să vezi mai departe. Se face 12, ea că vine și agritița, da, foarte supărată. Zic, da, ce-ai mașeră? Ia. Ce ce s întâmplat? Inelu. spune nu mă mai fierbe o Pierdut? Nu Piatra Care piatră? cum care piatră? Hai să mă nebunești Eu am să te pe tine, nu vezi cum vorbești? cu inelul, cu piatra. Păi inelul n-avea o piatră Brilențelul? Păi de ce nu zici așa, Zic, zic, n-aș mai zice, am pierdut-o Piatra, adică de la inelul lui Nene Andrei Oh, ce spui, când? Acum Unde? Păi... Târg, mai la băcănie am văzut că-mi lipsește. Trebuie să căutăm unde ai mai fost. Am căutat peste tot. Nu e și nu e. O să dăm un la gazetă. Parale zvârlite pe geam. Așa mi-a văzut mie. Să mă bucur de -așa. Și dau, domnule, anunț la gazetă. Ia de adeptul pe bulevar, domnule. Ia, Ia uite-te. Da. Ne prin tot orașul. Și tește, și da. da. O bună recompensă. S-a pierdut ieri, vineri, 23 decembrie, înainte de-a între stradele Popatatuști, Vodă și Calea Victorie, o pietricică de briviantă în valoare de 3-400 lei. Cel ce o va găsi să o aducă la domnul Stasache Banaiotopolu, strada numărul... Unde va primi o recompensă de 20 de lei. Eh? Ce zici? Vine scris foarte bine. Este? Te povenești că să găsește Tot ce se poate, nene Sasache, tot ce se poate Nu că îmi pare rău de piatră, cum îi zicea Crivița brilențelului, pentru că În definitiv nu e vreo valoare, dar știi Nu face un cadou De la nenea Andrei, știi că ține el la noi A firește, ce glabe Doamne, abia-și sufletul Sunt curios să vedem Să găsește Mai degrabă ajungeam pe jos Dar în sfârșit Nu zic ca să găsește, atâta pagubă. Da, de unde știi? Poate că se găsește? Dime, Adică, dumneata, zici că nu se găsește. Ba nu, din contra. Din contra? Care vă zic că și dumneata aici de idei că se găsește. În sfârșit, bine că a dat Domnul de sus. Hei, oprește! Da, și eu zic la fel, se găsește. Da, mai bine e să nu spui. Ce faci, nătărăul, n-auzi, oprește-o dată! Hai, hai, nene, Ha. Sirici! Mulțumesc, mă rog! Dacă s -o găsi, îți dai pe-o seama de surpriză pe dumneavoastră! Ah! Sărumină! Să Credeam că nu mai vii domnul Manolație. Se putea să nu viu, madame Panaiotopoul. Pe bine, mă iertați un moment. Dacă nu veneai, mă supărăm. Pentru mine invitația unei dame Așa de grațioase ca dumneata Este o poruncă straștică oh. La care peste putință să mă gândesc Măcar a nu mă supune <laughs> ah, Ce-am aflat, madame Panaiotopoul Pietricica de la... Ah, de la Inelul, care mi l-a făcut ca Nenea Andrei ah. Cine ți-a spus? Nena Sasaki! Ah, închipuiești, te poftim, poftim la... în salonaj. Fi... Vă te comod, domnul Manolache Mersi. Mersi, da, Nena Sasaki A publicat în jurnale. De, poate că se găsește Pei, așa! De unde știi dumneata că nu? E cum o să se mai găsească? Tot ce se poate cu A Acrificiul, nu ne dai ceva E iadul a -o la chiar degerat. Dar nu <laughs> imediat! numai mai să vie și Mișu! A lăsat vorba că vine pe la șapte ceasuri și jumătate. Îmi ah, pare foarte bine. <laughs> fac prinsoare pe ce poftiți că nu se mai găsește? Mai eu fac prinsoare că să găsești. De ce? Pe ce poftiți? Pe alții la fel. <laughs> pe altine <nivel>, la fel. <laughs> Domnul Mișu! Domnul Mișu. <laughs> Ei, bravo! Vezi, cu istoria inelui ce-am uitat? Si, lui Mișu nu i-am luat niciun cadou. O să supere, băiat. Ei, așa! Să rămâna, madame, să rămână în Am onoară, domnul Manolac. Domnule, da ești de un lux? La cine ți-ai făcut hainele astea? La patraulea. Am eu acolo un băiat. <laughs> mă duc să poruncesc ceva gustare. Dar de ce atât de mea? Ah și ce cravată! Cadou de la... Ah, bine că mi-a dus și aminte, Mișule, drag. Să mă iers, pe tine te-am uitat <laughs> Cum, Nenestasache? Nu ți-am cumpărat niciun cadou A, Lasă, să îmi cumpere la anul nou La grozavă cravată, ia, ia, ia să văd și eu ce material ele Ce? Ce-ai în nodul cravatei? Briant? Da Unde ai găsit-o? Ce să găsesc? Piatra Care pietre? Asta din cravată Briantul, frate Al, am de cadou, sache. Da, de cadou Parol De la cine? Ce-ți pasă? O să aducă niște pastrava din pod, e de la mamița O pregătește dumneai ei să te liniștește. Prea mult de raj, madame Ce e? ia uite tu la cravată lui Mișu La not, frate, piatra Leită cu... Văzuși, văzuși, dar el la barnare. Nu înțeleg nimic Ai știut anunțul meu? Poftiți, trecem la sufragerie Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băiat de treabă ești și ții la noi Nene! Nene, ai scris lui Nene Andrei? I-ai promis că îi scrii? Lua-ți loc, lua-ți, lua Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule. Nu ți și câte-o țirculiță. Lasă că vă știu eu. Prea mult de ranșconiță. Noroc și sănătate. Ce zici, Mișule? Se găsește? Știu eu, să stasă. Eu zic că se găsește.